Артуре продовжив «Форд» – це «Зафот Бібльброкс» – мій напівдвоюрідний брат. «Ми зустрічались», – обірвав його Артур. «Коли мчиш по магістралі, натискаючи на педаль газу, і випереджаєш шикарні спортивні автомобілі, то почуваєшся справжнім героєм. Але навіть у справжніх героїв бувають прикрі похибки, наприклад, коли вони помилково переключаються на першу швидкість замість третєї». Двигун ревемов сто буйволів, мотор ладен вивалитись на дорогу, машина стрімко втрачає ходу. «Що?» – настав час Форду віддивуватись. «Я сказав, що ми вже зустрічались». Заход здригнувся від великого дива і вколов з обочисткою ясно. «Що?» – зустрічались, як Форд кинув на Артура погляд, сповнений люті. Зараз, коли він нарешті почувався майже вдома, йому стало соромно, що він дружить з цим примітивним створінням, яке знає про галактику стільки ж, скільки ільфордівський комар про життя в Пекіні. «Що ти верзеш? вигукнув Форд. «Це Азафон Брокс з Бетельгейзе-5, а не якийсь там Мартін Сміт з Кройтона». «Мені байдуже, звідки він родом», – холодно зазначив Артур. «Та все ж ми зустрічались. Чи не так, Заходи, Бібільброксе? Або, може краще, Віле?» «Що вигукнув Форт. «Нагадай, мені, будь ласка», – сказав Заход, – «у мене нікодишня пам'ять на обличчя. Це сталося на одній вечірці», – пояснив Артур. «Сумніваюсь, що ми могли зустрічатись», – відповів Заход. Артур, і ти не втратив густ, поцікавився Форд. Але Артура не так легко збити з пантелику. Півроку тому земля, Англія, Зафід заперечливо хитав головою. Його напружені уста все ще зберігали подобу посмішки. Лондон, продовжував Артур Іслінгтон. А... Промовив нарешті Зафід, винуватим усміхаючись на «Ті вечірці!» Горд почувався ні у сих, ні у тих. Він переводив погляд з Артура на захід і назад. «Як це?» – запитав він у захода. «Виходить, що ти також був на цій жильогідній планетці?» «Хіба це можна назвати Бу-Зафод?» Захід намагався говорити невимушено. «Хіба що якийсь півдня прольотом, але я толкся. там цілих 15 років, я про це не знав». І що ти там робив? О, дивниці. Оглядав місцеві пам'ятки старовини. Він зіпсував нам увесь вечір. Артур аж трусився від люті. Чудовий костюмований вечір. Цього слід було чекати, зазначив Форд. Там була така дівчина, не вгавав Артур. Але зараз це вже не суттєво. Усе перетворилося на порох. Слухай, перестань нудити, перебив його Форд. То що там за дівчина... Та точно не знаю. У мене нічого не вийшло, хоч я чіплявся до неї цілий вечір. Колосальна дівчина, красива, приваблива, розумна. Коли ж, нарешті, мені вдалося затягти її в куток, то з'явився оцей тип. Хелолялечко, сказав він. Цей хлопець тебе зовсім замучив. Чи не хочеш поспілкуватись зі мною? Я інопланетянин. І більше я її не бачив. Так це був заход? вигукнув Форт. Авжеж. Артур сподівався, що його не вважають божевільним. Хоча тоді у нього було дві руки і лише одна голова. Він називався Філом. І все ж ти повинен визнати, що він справді виявився інопланетянином. сказала тріліан, виходячи з дальнього кутка. Вона обдарувала Артура чарівною усмішкою, яка придавила його, наче ціла тонна цегли, а потім знову повернулася до пульта керування. Кілька секунд на містку панувала мертва тиша, тому Артур спромігся потумувати своє сум'янті і спитав «Тріція Макмілан, що ти тут робиш?» «Те саме, що й ти», – відповіла вона, – «подорожую». «А чим ще могла б я займатися, маючи два дипломи математика і астрофізика? Чи ти гадаєш, ніби краще щопонеділка відмічатись на біржі?» «Безмежність мінус одиниця». Встряв у розмову бортовий комп'ютер. Непередбаченість стягнула повноти. Заход позирнув на комп'ютер, на Форда, Артура, потім на триліант.